Nu ja. <skratt> vi, vi rullar rullar igång den här bärbojen Ja, du har startat inspelningen Ja, men vi är med 1, 2, 3 IQ podcast IQ podcast Ja, då tar vi åt det och de säger Välkomna till IQ podcast I dagens avsnitt kommer vi Snacka lite grann om det som har hänt ut under mottagningen Vi kommer snacka en hel del pubrunda Och ge lite tips och tricks där Sen så kommer vi även att svara på en lyssnarfråga där vi ringer upp husansvarig i presidiet för att reda ut lite saker. Det blir kul, vi sätter igång med en gång. Vi tar väl och säger välkomna till IK-ryrens podcast. IK-ryren IK IK som har fått lite konkurrens efter halvtid där I6 gjorde ett eller en film som de sedan la ut på Facebook och där jag... Personligen fick det här bemötandet. I-6 gjorde en så jävla skön fruktansvärt bra. Haha, y kan fan ha det. Nu är det I-6 som gäller. <laughs> <laughs> så ja, vi har ju satt i ribban högt här nu. För det här ska vi väl slå, eller? Det är väl det som är tanken, tror jag väl. Ja, jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Det var en väldigt bra film. Men, ja. men vi siktar högt så får vi se vad vi landar. kan kanske till och med bli en film som svar på på filmen. Liksom. Ja, det kan det absolut det bli. Det hör ju inte till vårt media. Liksom. Det har ju mest varit skrift och röst hittills då. Men... Ja, precis. <laughs> ritryk, eller? Ja. Ska man bryta den tredje isen eller man kanske ska säga? I klassiska uttrycken. Ska man bryta ja. den tredje isen, då är det film som gäller. Så är Sen vi det sist här så har det ju hunnit gå nästan, det mm. har väl hunnit gå ungefär två veckor. Jag har satt i rullning den här mottagningen. Och har hänt en hel del spännande grejer. Har ni på mycket? Ja, en del får man nog säga. Ja, Men några grejer faktiskt. hunnit med liksom. Ja, man försöker ju med på så mycket som möjligt. Jag har varit några höjdpunkter? Det nya inslaget av kräftskivan är precis i början. Väldigt, väldigt trevligt. Ja, det. En härlig stämning ja. ute kväll, på den här mitt i natten på, i Vasaparken liksom Ja, jag missade detta men jag hörde efter ja. att det var väldigt lyckat Ja, det var väldigt, väldigt lyckat Det är kan bli på, klassiker liksom. på filmer, snaps och ja. andra former av rapporter därifrån Det är riktigt mm. roligt Ja, vad säger du Anton? Har du varit med på något skoj? Ja, men jag tycker ändå att eh, temasittningen år var, var en riktig höjdare faktiskt men mm. jag har varit med de andra två åren också och jag tyckte Ja, hade... det var exceptionellt bra toastare i år får ja, man säga. Ja, det var de ju det va? Ja, visst var de. De var ruggigt... Ja, det var ju det. Det var ju jag, ja. Ja, ja det var du, ja. Jag, David, också ja. känd som Case David i som körde det. var riktigt skoj. Jag, jag hade kul och hoppas att alla... Eller de flesta besökningar mm. det helt tror också. Ja, nu, loka nu lokal för det också. Det får jag nog nästan säga att det var en uppgradering. För det kändes... Det, det har alltid, tema har alltid varit sånt. att Det har ju liksom alltid varit i Kalle Glader. Mm. Men nu kunde de trycka in lite mer folk. Lite mer faddra. Fick möjlighet att komma. Och, mm, det var riktigt ja. roligt. Och min uppfattning är också kanske att den... Jag vet inte vad, om det var bara kvällen som sådan. Men upplägget med, med scenen i mitten och så sådär var ändå... Mm. Vad var bra för den typen av gapis i ja, är... rolig tillställning för i Glader om, om det kan av olika anledningar vara så att fokus börjar tryta lite grann från åskådare så, så kan det vara lite lurig när man så här inte har någon riktig scen mm. gycklar på och står i hör, det bakom lite pelare så kan det lätt bli lite stimmigt och så men jag tyckte ändå att det var, alla grupper fick chansen att bråla lite och vråla, samtidigt, men samtidigt som det samtidigt som, så, samtidigt som som... var uppmärksamhet ja, sen just... det var dags för varje gyckor så det var <här> riktigt roligt har alltså, det är någonting som du kände att det var ett bäst sitiskt på, på Någon. Det var en höjdpunkt liksom. Ja, det var ju väldigt roligt att toasta den sittningen. Sen så hade jag väldigt kul på den här MIT-kvällen som vi var pubrundan ute på stan som slutade på Henriksbergs takterrass där. Eller vad det, nu det. det var en väldigt trevlig kväll på alla sätt och vis, jag vet inte. Det var... Hur för de som inte var där, typ mig till exempel, mm. hur, hur var kvällen upplagd och hur såg det ut? Eh, upp, upplägget var som sådant att det var väl först några förhäng, lite mingel, bonding med, med de från maskiner och teder då, i Vasaparken. Det var ingen bondage utan det var bara bonding. Då, liksom. Ja, det. Eh... Ja. <laughs> <Who> knows. <laughs> men... <laughs> men eh... Därifrån sen det var jag vet inte lite dåligt minne det var tidigare om man har gått faddegrupper eller vad det var. Det var inte den här gången i alla fall utan det var lite mixade. det fick kunna bli rätt sprit ja, men det var det var från början då avsiktligt uppdelade i mixade lag där med, mm. från alla de sektionerna och så vidare som gick ner och gjorde den här pubrundan på stan mot Linné. andra mm. där. och jag och ett gäng vi, var, ja, vi hamnade lite halvt... Som det lätt blir när man är på de här, då hamnar man, man är med på något ställe och sen så hamnar man på lite såhär halvvägen runda. Men så slutar man upp tillsammans mm. sen på... Ja, i det här fallet Henrik ja, Helsingborg. Det brukar ju vara så, det är många olika personer med många olika viljor och så finns det ju också väldigt många olika pubbar då, som man kan gå till. Ja, så men det är det. Är det. Det, är ju... det är väldigt sällsynt att hela, hela gruppen håller ihop från ja, början det, till det slut. det är väldigt lätt att någon äh, blir kvar på några ställen. Ja, som precis hade in äh, en öl liksom och så. Ja, är, ja men precis, Resten är... har inget stickar och då, då vill man ju inte lämna den här ör, som de precis har köpt för äh, Nej. En 60 spänn liksom. Det är... Det är inget man önskar. Eh, Sin värsta man... fiende liksom. Precis. Nej exakt så det är väl lite klassiskt upplevelse. Men jag har mm. inte varit där borta på Henriksberg tidigare. Men det var riktigt gött eh, ja, eftersläppet. har en riktigt mysig det... takterrass där. Ja det var, ja, det var, det var, det var... Mm. Nej så det var, det var en favorit från min sida hittills. Ja. Mm. Det, det var... är lite svårt att ta oss hem därifrån. För vi insåg att eh, mm. när, vi, när det stängde där vi ett i den. Så kommer man ju på att det var ju på en onsdag. Exakt. Att ja, det. Eller någonting. det är ju det som är det lustiga det här med mottagningen och även Chalmers livet i helhet. Att själva veckokonceptet har lite raderats. Det, det kan vara en monsterfest på en måndag eller tisdag och så kan man ta igen det med och sitta och plugga över en helg liksom. Ja men verkligen så, det går ganska snabbt. Jag har ju haft ett månad till fredag jobb här under sommaren och då har jag varit såhär, oh, nu firar vi helg varje fredag men det går ganska snabbt som du säger, direkt slungas ja. tillbaka in i Chalmersveckorna som är, ja men de är ju fri, frigjorda ja. från helg och vardag. Jag har, jag, har ju jobbat, jag har faktiskt jobbat skift så jag har ofta varit ledig på måndagar och tisdagar så jag har ju haft några riktigt spek spektakulära måndagar där mm. då, som jag har mm. dokumenterat på min... Ja, det är just det, för den exklusiva Skara ja. ska som har tillgång till Max, Max uh, Snapstory Snapstories så kan jag säga att du har haft ett koncept där. Ja. Där man får det. Och jag är väldigt imponerad, jag vet inte riktigt vad det är för typ av människor du har hängt med här i sommaren. Nej, det jag vet jag, att, jag riktigt. Att du har lyckats dra ihop ett, ett sånt stort crew för att mm. liksom fira att just du är ledig en tisdag. Ja, det är, ja. <laughs> det är mycket support ute på, ute på Johanna där. Och det, ja, det är så det har varit några riktigt härliga måndagar uppe i... I Mållusund heter det som ligger uppe på Orus där då. Där, är en bra ja. eller det eller för utelivare? Nej, det är ganska värdelöst faktiskt, men det är just måndagar har blivit en sån... Tidigare har det varit, jag är ju från Körn egentligen, så, mm. så ute i Skäran så har det varit något som heter Söndagsklubben. Ja. Som ligger på en flytande, flytande prom kan man säga, som heter Haddox. Men sen så upptäckte de ju då nu i våras att promen läcker ju och tar in vatten. Så det... de... Klassisk upptäckning Ja klassisk så här, så den... Jag fattar inte hur de inte kan upptäcka det förrän nu För det stod ju ena sidan av promen var ju i alla fall 70 cm längre ner än andra sidan Och hela huset som stod där tippade ju då Så det hade ju varit Typiskt tråkigt GP-nyhet Liksom 180 ungdomar har drunknat 5 meter från land liksom. Så där man de igen nu i sommar. Så det har varit högre tryck någonsin uppe på måndagsklubben nu då. Aha, ja. Det är, det är där som är... Det är där det händer liksom. Du, du, drar, det. du drar en parallell här till Haddox då som har stängt... Vi kan ju heller inte utesluta att det är din mm. snapstory-effekt som gjort att det har varit så bra drag på måndagsklubben i år. Det skulle ju faktiskt kunna <laughs> ha varit också. Ja. Många som... Det var ju faktiskt... Det. I början så var det inte riktigt lika mycket folk när man kom dit. Mm. Det var lite sådär och... Men sen är det allt eftersom jag har börjat lägga upp mina snaps så. Har det ju faktiskt eh, eskalerat med antalet besökare där man nog, eh, kan man nog säga. Ja men det är bra, ja. då har vi fått en liten rapport eh, i Kuriren. Vi sitter ju inte still här inne i centrala Göteborg hela tiden. Utan Nej. vi har är, är på lite ut mot öarna och, liksom, och så, uh, så, mm. sprider ut oss där. Ja, ja. Det var en riktigt god. Det var ett litet sidospår där. Mm. Sido, Sidospåren, är ofta ja. de bästa spåren. De är fa faktiskt Ja men så är det. I, i, i, i Kuriren. Om vi då blickar framåt lite grann mot kommande aktiviteter här, under veckan kan vi börja med. Ja, så har vi ju idag har vi IF-dag där vi sitter och spelar in det här. Ska själv iväg på sen, sen så har ISEX 6 Ja, bra då. då. Ja, då, då. Äm, Som sagt, en måndag. Mm, en ja, måndag, måndag bästa, bästa festdagen liksom. Ja, Vi har in bästa mm. gasken. Men eftersom att jag ska sitta och klippa det här avsnittet så, så, så tänker jag att det är nog ingen idé att vi snackar upp det eventet för att det kommer folk att lyssna på i efterhand ändå. Så vi rör oss raskt vidare mot lite dagar fram till något som jag ser fram emot väldigt mycket i alla fall. Det blir på torsdag. Mm. Då blir det årets eller läsårets första pubrunda. Eh, vilket ju är ett, alltid en kul, kul mm. evenemang som händer en gång per läsbord här på kärn. Det är ett lite speciellt fenomen som man inte... Det är inte som de flesta andra liksom pubrunder utan på stan där du bara väljer att raka mellan... Mellan massa normala pubbar där du köper en öl för ja, 300 spänn. Och... <laughs> ja. Nej, utan det är lite, spe, lite speciellt. Man får se mm. andra sidan av kärnor som man inte ser dagtid om man säger så. Ja men precis. Okay. Tänk om vi skulle fundera lite snabbt på vad... Vi vad kan du säga du? att det är ju ett tal pubbar nästan som brukar ha öppet. Så det är ju, en, det är ju verkligen en hel del som man inte, mm. som man inte liksom hade en aning om att de fanns ens. Nej men precis så är det Um, har ni några favoriter, så här spontant, bara någonting som man borde besöka om man mm. ger sig ja, ut? Ja, det precis. Är den som tycker om att skråla lite, det brukar jag tycka om att göra i alla fall. Ju, kan jag rekommendera ja. Hubben. Kanske till och med Hubben 2.0. De, de, det är de, ja, den, den någon renovering. den är nu renoverad i alla fall, ja. så den är väldigt fräsch och fin. Du brukar och är, köra karaoke där Ja, exakt. De har, det är väl grejen mm. där. Liksom att man. En stor projektor, så som mm. en scen och så två, det var ju typ mikrofoner, men de har mikrofoner i alla fall som man kan stå och sjunga karaoke. och välja låtar mellan, alltså jättestort ett utbud och hur många låtar som helst man kan välja mellan. Så man, det är mycket ja. trevligt. Ja, det är, det är grymt kul att vara faktiskt. Så det kan jag rekommendera starkt. Även om man inte tycker om att sjunga så kan man ju betrakta de andra mm. som gör bort sig eller blir kingar på senare. Liksom. Exakt. Jag vill en gång där jag skulle köra vad, för, vad heter den tnisstil låten? ja Ja, exakt. Ja. Så heter det det. den så? Ja jag tror jag kan heta det. Den ja det var väl lite så att jag gick där från som en kink. <laughs> det är svårt att också som att du inte kan texten. Vi skulle vi... kunna börja. Vi är ju faktiskt längst bort på campus mm. nu om man ser det från vårt uh, ians perspektiv. Liksom. Så vi kan ju kanske gå igenom lite, vad det finns vi... lite för pubbar på väg. Ska, ska vi ta vandringen där igen och så har du direkt en, ett litet uh, tips eller så, som jag tycker du kan ge. Du är helt på rätt spår ja, där. Ja, också. Det inget sidospår den här gången. Nej, det är nästan, nästan väg i vägg. Ja, ja. Kan, ja. Väl, ja. kan man säga det är väldigt, väldigt In, inne på själva ingården mm. brukar väl de brukar väl ha egentligen hela ingården mm. ofta uh, i huset då som är längst bort det är huset som det kallas. Ja uh, det kan nu blir jag väldigt osäker ja, vad du, är, vad, det, du, vad är, du menade men det är man är, är skit i det man får hitta det, det. vilket ja, fall är... var den en annan <laughs> typ av istället en hubben 2.0 där mm. var de lite mer, lite mer så mörka trä paneler vägnar lite så här, alltså ja. pub alltså ja, man kan, kan jag, även få en gammal pub man kan även få kök där om man hamburgare tror jag och, mm. och alltså det är alltså hamburgare det är på tallrik men det finns ju diverse så här, grillar runt om på campus där man kan ja. köpa och få hända men det är så här med, du sitter ner och köker Eh, vilket jag själv inte har testat för jag har alltid kommit lite för sent och det är ofta såhär att om den öppnar vid sex det, då är det liksom bra tryck för då ska alla in och kanske börja och käka innan man går ut så här. Börja. Mm. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Men den är väldigt trevlig. Helt annan stil än. Mycket Många sorter och mm. spännande. Och om vi inne på det temat Om man tycker det är roligt att testa lite olika öl Då känner jag gärna att ett ställe som nästan Trumfar Kajsavaren till och med Och det är att leta sig bort till Data Vad deras pub ja, det. kan heta eh, ja, Basen heter den ja. Ja, visst. Som också ligger då Den ligger väl nästan längst ut på campus Av alla av alla kan man grubbar, säga, åt, åt det hållet ja, så att fortfarande är i samma hus då som ja, kajsa men på andra på andra sidan. Där. Och där mm. har de ett väldigt stort utbud av olika ölsorter. Och det bästa eh, ja, det, det går att hitta där helt enkelt. Det kan vara väldigt roligt. De har också just det här. fast Man väljer då inte en låt man vill sjunga, utan de har alltså långa lister med, mm. med ön som man kan peka ut testa. Det. Så det kan också vara värt ett besök. Um, det var, jag tänkte som sagt, vi antingen så vandrar vi genom pubbarna salé här och tar oss vidare till flera. Eller så nöjer oss med våra favoriter, jag vet inte. Jag känner lite grann att jag prickar in mina favoriter där borta. Det är ett väldigt bra hus. Ja, ah, men är det, ett det är det ett bra hus egentligen. under pubrundan, är det faktiskt. Ja, brukar vara väldigt mycket tryck där dock. Det mm. kan ju kanske mm. ta det också att under just den här pubrundan är, är väl den som är mest, som det är mest folk i rörelse på kan man säga. och det är, och det är, kan ibland vara lite svårt att komma in på vissa ställen på grund av de köer som, som brukar uppstå. Ja men så är det. det, är, ju väldigt, det är ju den mest köiga pubrunda får man säga. Vilket ju då kanske kan vara extra, extra smart att tänka till. Det är ju svårt om man då kanske har börjat inte riktigt vet, vet vilka pubbar som är bra, mindre bra, mm. roliga att testa och så vidare. Men ofta så kan det ju vara en idé att kanske stanna en stund på varje pub just för att om man, om man inte har som mål då att besöka alla, vilket vi kan diskutera senare, så, mm. så kan just den här pubbrunnen vara smart att välja ett ganska få då, och sen så håller man sig till dem, för det blir ju annars väldigt mycket ja. köande om man inte har en riktigt smart plan för hur man ska mm. undvika detta. Det finns ju en app man gravar ner också, som man kan se... Ja, det har de kommit med just det, Det, mm. det, mm. det, det brukar bra. väl funka ganska bra då, så man kan se... Mm. tre nivåer, antingen är det grönt, gult eller rött. Mm. Är, det, är det rött så är det i kö, är det grönt så är det i varg in liksom. Ja, det no? mm. mm. att rekommendera. Ja, precis. Och där kan man också kolla upp när de olika puberna öppnar. Och det jag har märkt är att om man är, om man är på någon, någon pub så är det ju... Alltså Springer springer iväg lite tidigare då, från eh, mm. det för, förra stället för att hinna med som liksom, att man är där fem minuter innan den pub man ska till öppna. Mm. För att då kommer allt in direkt. Liksom. Mm. Är man där tio, tio minuter efter så är det ofta långkölar och det har hunnit bli fullt där ja. Ja. Då får Precis. man vänta på att de eh, ska komma ut de som kommer in först och det kan ju ta ganska många minuter innan det... Ja, det, är lite, ja, det, är lite, det, det är lite strategitänk det. bakom ja. Ja. det, så ni som inte har varit på någon pubrunda innan kan ju hugga tag i någon äldrekurs eller mm fadder eller liknande och, äh Tanken brukar ju också vara att man på något vis samlas och så kanske man går antingen i faddergrupper mm. eller andra konstellationer och man kan mixa upp lite så då kan man ju hugga någon som ser, ser erfarenheten. Ja men precis, och äh, få lite, mm. lite tips. Äh, det är de tre, vi har tagit upp lite olika det är lite olika karaktärer på de här tre vi har diskuterat mer och finns det något mm. annat för Uh, andra typer av, uh, alltså, så här, till ah. exempel, finns det någon bra där det är bra drag, bra dansgolv uh, Ja, så? du har ju Afiket har ju ett riktigt bra... Uh, eller vad heter det? Heter det Afiket? Nere i, uh, i V-huset? Ja, uh, det är väl, väl Sigurd heter det. Uh, det ja, det kan du heta mm. ja, det. Det är väl Väg och mm. Vatten som har det stora golvet där. Ja, och och de sen brukar vara av... ja, ja, så Nej, är det. Det stämmer i... bra. Det stämmer mm. bra. Uh, så det är, ju utanför, det är ju entrén till uh, Väg och Vattenhuset som Precis. har uh, ingångar. Och där är som sagt, klassiskt kan det vara att det brukar vara trevligt att besöka det ganska sent. För att då, det, det sväller ganska mycket folk det mycket och då folk. brukar det bli väldigt bra drag där. Precis. Sen så kan man väl också se att den här pubrundan är ju lite speciell med tanke på att det är så mycket folk. Så jag vet inte, det är aldrig en bra taktik att bestämma att man ska gå till något sent på de här ställena. <laughs> sent så är det också det, så mycket, är det. mycket kö ja, till alla ja, ställen. Uh, Men det är mm. ju där brukar du, det är väl nästan det största ja, dansgolvet på publiken sen så har du ju gasken har man ju ja det är sant, också, det är sant. men det är Just. kanske lite tråkigt att besöka det kan man ju som sagt också mm. besöka nästan varje helg mm. och det kan ju vara värt att passa på att se lite olika delar av Charlmers bröder ja men precis så det rekommenderar vi nog så sen så en i, kommer man in där sen så har du ett kalasgolv. Nej, mm. Men jag brukar också det som liksom. ett tryck. Du brukar ta det traditionellt sett, så att det är många, väldigt många idéer som kommer dit sist. Alltså, ja. eller det är väl så på alla sektioner att man går ju ofta till den puben där man. Hör, hör hemma, hemma, liksom vad man säger. Ja. Väljer den sista av allt. Liksom. Ska, ja, ska vi mm. kanske beröra det här lilla fenomenet som brukar kallas att gå par kanske? Det kan Jaja. vi göra. Ja. Kontexten för det är väl helt enkelt att man besöker alla pubbar som finns tillgängliga på pubrundan. Och så tar man en dryck på varje Precis. ställe va? Mm. Där krävs ju också väldigt, väldigt mycket taktik mm. för att få det att gå ihop. Liksom. Mm. Ja, då får man, jag vet inte om man ber man om på valfritt ställe så får man en lapp så får man en signatur mm. eller stämpel eller så vidare. Mm. Att man har varit runt och på alla, på alla ställen. Men som du som man säger, där, det kanske är, det är väldigt mycket taktik för då får man kanske då kolla vad, vilka som öppnar när så man kan precis. tajma bra. Det finns ju <coughs> även, är det två stycken pubbar ute på Lindholmen? De brukar öppna vid tre, tre, fyra snåret någon gång där mm. så är, då gäller det att vara, vara på plats där och snabbt kunna avverka dem och sticka, sticka upp till Johanneberg och börja plöja där istället. Mm. Eh, precis um. Men det är ju som sagt väldigt, väldigt svårt att, att gå och lyckas med det här under just första pubrundan här i läsperiod 1. Det, det är så mycket folk i rörelse Man får ofta, ofta stå och köa väldigt länge för att komma in. Ja, exakt. Vad du som ju faktiskt har gjort detta här mm. drift, Max. Vad, vad var din tanke under den tiden? Du lyckades ju inte med det under läsperiod 1. då, mm. men Du har ändå gjort gott par. Vad, mm. vad klärde du Det var under... under kortersveckan måste det vara. Så läsperiod 4. Mm. Ganska tacksamt. Att gå par år, det var inte liksom lika kallt som det är i början av januari. Där det, I januari är det, är det då oftast minst folk och lättast att göra det här, men... ...när du väl hamnar i en kö så frusar arslet av det, vilket du slipper göra i april då, när mm. den perioden går. Och det, nej men det är väldigt trevligt, men... Äh, ...även om det är 20 pubbar att besöka på ja, nästan 12 timmar så kan man ändå hålla ett ganska lugnt tempo. Och, vi landade väl på golden i någonstans vid 12.30 och hade väl en skyss 3 timmars eftersläpp där om man säger så. Och ändå inte gektade på överdrivet mycket under, under kvällen. Men som sagt, under, under den här pubgrunden så är det väldigt svårt att, mm. att, att det, klara det. ja, Jag det tror väl nästan eller det, klart det kan vara ett superkul projekt för någon mm. att testa om man vill göra det. Men annars är det väl, det är väl någonting man kan spara till. Det, det finns ju chanser mm. som kommer liksom, alltså, så. När man går ett par då Så har jag hört talas om att man kan ta sitt papper Och visa upp det i, i kön För de som står framför Och mm. Mm. Med, alltså, man säger att man går på bruna liksom, Och kanske gå förbi det i kön Är det någonting som funkar Du som har gjort det eller är det bara något man ja har. Vi hade ju inte riktigt behovet Av att göra det För det var, på många ställen så var det inte särskilt mycket kö Och när vi väl stod i kön Så det, det känns ju lite oskönt Att göra det liksom Ja. På något sätt. Även fast många kanske är förstående om ah, men fan han går par och släpper förbi grabben Så får han, får han en chans Så är det ju, tar det ju lite emot Och uh, man känner sig lite odräglig när man gör så mm. Så uh, Visst det funkar säkert ofta Men ja. uh, Går man under uh, Om man inte går par under just den här pubbrunnen Så ska det inte behövas för det mesta Veckans läsar Slash fråga det är, återigen denna vecka har det kommit in en eh, lyssnafråga till oss här på iKuriren och eh, den här veckan så rör det sektionsmöte 0 som var första lördagen under, eh, under mottagningen eh, och frågan eh, berör lite grann hur det egentligen var med mötet och eh, hur det var utlyst eh, och om det verkligen gäller det som har sagts där eller inte och eh, vi tänkte att detta var bäst eh, att ta med styret som höga mötet och med Husansvarig som frågan i synnerhet gäller. Så vi, vi ska ringa upp honom och se, se om vi kan få svar på frågan. Ja, hej Jakob. Vi ringer här ifrån iq podcast. Och vi har fått in en lyssnafråga som i största grad gäller dig. Och den lyder som följande. det? Ja. Hej iKuriden. Vad roliga ni är, jag tycker om eran podd. Min fråga som förvirrad nollan är om styrelsen faktiskt kommer fixa exibbit till att pimpa sektionens ride eller om mötet bara var fake rakt igenom. Jag hade faktiskt lite ord vad du sa. <laughs> Okej, okay, då tar vi frågan igen. Ja. Hej i -Kuriden. vad roliga ni är, jag tycker om er podd. Min fråga som förvirrad nollan är om styrelsen faktiskt kommer fixa Exhibit till att pimpa sektionens ride eller om mötet bara var fake dragt igenom. Jaja, ja. Jo, jo, men eh, som förvirrad nollan så kan man inte behöva vara förvirrad för att styrelsen tänker ju faktiskt på sektionsmedlemmar så jag har faktiskt eh, inlett en mejlkonversation med eh, just. så att eh, om vi säger det här, pilsen eh, är i rullning Okej, då tackar vi för det svaret. Och hoppas att nollan inte längre är en förvirrad nollan. Tack Ja, tack så mycket Jörgen. Tack så mycket. Ja, det var, det var veckans eh, lyssnarfrågor. Riktigt kul att ni skickar in så mycket frågor. Tyvärr hinner vi inte ta upp alla här i podden. Men var, håll i och skicka frågor igen så kanske just din kommer med i kommande avsnitt. Med de orden så känner vi oss ganska klara för, för den här gången. Så jag tackar er, Anton Max här, för dagens snack som har varit riktigt nice. Ja, det var så... gött snack. Ja, Absolut. gött Så tackar vi för oss helt enkelt. Och innan vi gör det så vill jag bara slå ett slag för IFs evenemang Rodhelgen. Som det har kommit upp ett evenemang nu på, för Facebook. Det är ett koncept där vi kommer få besök... Få lite andra skolor och industriella ekonomer som ska tävla i råd. Kika upp det evenemanget på Facebook. Det kommer bli kalas. Det kommer bli bästa evenemanget efter mottagningen. Exakt. Det kommer det bli. Så med de orden säger vi tack för den här gången. Ha det bra. Tack tack, ha. Hej då! bra!